Бій мав відбутися посеред річки. Септон Септон вибрів наперед і проказав молитву, закликаючи вишнього батька зглянутися на двох вояків та справедливо розсудити їхню суперечку. Воїна додати сили тому з них на чийому боці правда, матір розмилуватися на брехуна і дозволити йому спокутувати гріхи. Скінчивши молитву, Септон обернувся до пана Явтуха Озгрея. «Пане», – промовив він, – «останній раз, благаю, вас відкликати звинувачення». «Ні», – відрізав старий і затремтів вусами. Опасистий септон обернувся до пані Роганни. «Добра моя невістко, якщо ви справді винні, зізнайтеся, спокутуйте провину і запропонуйте доброму панові Явтуху якесь відшкодування за його ліс, інакше провляться кров. Мій поборник доведе мою невинність перед очима богів та людей». «Суд двобоєм не єдиний спосіб», – промовив Септон, стоячи до пояса у воді. «Закликаю вас обох поїхати разом до Золотогаю і викласти вашу суперечку перед князем Рябином, аби він розсудив вас по правді». «Ні за що», – відповів пан Явтух. Червоня ставдовиця тільки хитнула головою заперечливо. Пан Лукас довговерх зиркнув на пані Роганну, темніючи від люті. Ви вийдете за мене заміж, щойно скінчиться цей вертеп на виконання волі вашого вельможного батька. Мій вельможний батько не знали вас так, як знаю я, відповіла вдовиця. Дунк став на одне коліно біля яйка та вклав йому в руку печатку. Чотири три голові дракони по двоє з кожного боку. Герб має кара, принца перелітку. Заховай назаду, чобіт, мовив він. Якщо мені трапиться загинути, біжи до найближчого з батькових друзів і вимагай, щоб тебе доправили до перелітку. Не намагайся сам перетнути увесь обшир. Виконай наказ, бо інакше мій привид з'явиться до тебе і дасть ляща у вухо. Слухаю, пане, відповів Яйк. Та краще ви лишайтеся живі. Надто спекотний день зараз, аби помирати. Дунг вдяг Шолома, і Яйк допоміг міцно прикріпити його до Ренграфа. На обличчі застигала липка крову, хоча пан Явтух відірвав шматок кириї зупинити кровотечу з порізу на щоці. Дунк підвівся та пішов до грома. Сідаючи у сідло, він помітив, що більшу частину диму вже здмухнуло вітром, але небо ще лишалося темним. «Хмари», – подумав він, – «темні хмари. Стільки часу минуло, відколи вони востаннє з'являлися на небі. Може це знамення? Але кому? Йому чи мені?» У знаменнях Дунк геть нічого не тямив. Тим часом на тому березі сідав у сідло пан Лукас. Його кінь, брунатний, чистопородний бойовий йогер, швидкий та міцний, був менший від грома, зате озброєний набагато важче – у налобник, нагрудник та кольчужний чабрак. Сам довговерх мав на собі полив'яну панцерну броню та сріблясту кольчугу. Оніксово-чорний павук зловісно витріщався з верхівки його шолома, але на щиті лицар ніс власного герба, ліву з чорно-білими клітинами на світло-сірому полі. Дунк побачив, як пан Лукас віддає щита зброєносцеві. То він не братиме його в бій, здивувався Дунк, але все зрозумів, коли інший зброєносець подав Лукасові галябарду. Довге зміцнене держално, важка смертоносна сокира, довгий гострий шпичак замість обуху. Але то була обіручна зброя. У захисті Довговерхові доведеться покладатися на свій обладунок, а я маю подбати, щоб він пошкодував про свій вибір». Власного щита він тримав на лівиці, того самого, якого Танцела розписала гербом з в'язом та падаючою зіркою. В голові крутилася стара вояцька примовка про щит. «Залізо та дуб мене бороніть, інакше у пеклі маю гибіть». Дунк витяг з піхов меча півторака. Рука з задоволенням відчула його вагу. Він стиснув грома п'ятами та кроком спрямував великого бойового коня у воду. На тому березі пан Лукас зробив те саме. Дунк змістився праворуч, аби підставити довговерхові лівий бік, захищений щитом. Цього пан Лукас не збирався йому дарувати. Він швидко повернув коня, і вороги зійшлися у вихорі сірої криці та зелених бризок. Пан Лукас відразу ж завдав удару галябардою. Дункові довелося скрутитися у сідлі, аби впіймати удар на щит. Сила удару прострелила плече і змусила стиснути зуби. У відповідь Дунк змахнув мечем і втрапив пласким ударом просто підзведену догори руку. Клинок скреготнув по панцирі. Бій тривав далі. Довговерх дав коневі остроги, пустив його по колу, намагаючись підібратися до незахищеного Дункового боку, але Грім також крутнувся, щоб зустріти ворога, і вишкірив на іншого коня зуби. Пан Лукас один за іншим сипав страшними ударами, підводячись на стременах, щоб вкласти у рух сокири усю вагу та силу. Дунк вправно підставляв щита і вчасно відводив кожен удар. Зіщулившись під захистом дубової дошки, він у відповідь рубав по руках, плечах та боках верхополя, але обладунок останнього тримався міцно. Вони все крутилися і крутилися, розбризкуючи воду власними ногами. Довговерх нападав, дунг захищався, видивляючись у супротивника якоїсь слабкості. І нарешті дочекався. Щоразу, коли пан Лукас здіймав галябарду для удару, під паховою в нього відкривалася щілина. Там була кольчужна сітка на вивараній шкірі, а під нею набитий каптан, але без суцільної сталевої бляхи. Дунк тримав щита високо, вичікуючи мить для зустрічного нападу. Скоро, вже скоро. Сокира впала донизу, звільнилася, піднялася вгору. Час! Він вгатив грома острогами, ринув ближче до ворога і тицьнув вістрям меча у щілину. Але та зникла так само швидко, як з'явилася. Вістрія шкрябнула по налікотнику. Дунк надто далеко витягся уперед і трохи не випав із сідла. Сокира впала зі страшною силою, зірвала сталеву облямівку зі щита, задзвеніла на шоломові та ковзнула по громовій шиї. Огір заіржав та став дибки на задні ноги, вирічивши побілілі від болю очі. Повітря наповнилося різким мідним запахом крові. Якраз коли довговерх кинувся вперед, грім навіжено замахав передніми копитами у повітрі. Одне копито влучило панові Лукасу в обличчя, інше – у плече. А тоді великий Дунків кінь всією вагою впав на Лукасового. Все сталося за один удар серця. Двоє коней звалилися і переплуталися, хвицяючись та кусаючи один одного, скаломучуючи воду та річковий намул. Дун намагався вистрибнути з сідла, але заплутався ногою у стремені та впав до лілицю потік, встигнувши відчайдушно втягнути повітря, перш ніж вода ринула до шолома крізь зорову щілину. Нога все ще лишалася у стремені, судомлячись грім так смикнув його за неї, що трохи не відірвав. Але раптом Дунк відчув себе вільним, перевернувся горілиць і почав тонути. Якусь мить він безпорадно теліпався у воді, зеленій, синій та бурій одночасно. Вага обладунку потягла його донизу, і він відчув, як плечі вдарилися об дно річки. Якщо туди, вниз, то вінший бік буде вгору. Дункові руки у залізних рукавицях зашкребли серед піску та каміння. Якимось чином він спромігся підібрати ноги і зіп'ястися на них. Хитаючись, стікаючи грязюкою та водою з дихальних отворів погнутого шолома, він все-таки підвівся з річки і глибоко вдихнув повітря. Побитий щит ще й досі висів на лівій руці, але піхви були порожні, а меч зник. Всередині шолома на додачу доводити й кров. Коли він спробував переступити, ногу прострелив біль з гомілки. Тим часом обидва коні зіп'ялися на ноги. Дунк повернув голову, примружив одне око крізь запону крові, шукаючи ворога. «Немає», – подумав він, – чи потонув, чи йому грім череп розтрощив. І тут пан Лукас виріс із води просто перед ним з мечем у руці. Він завдав Дункові відчайдушного удару по шиї, від якого голова злетіла б з плечей, якби не товсто викуваний ренграф, А Дунк навіть не мав чим ударити у відповідь одного тільки щита. Він відступив і довговерх ринув слідом, рубаючи мечем із шаленим вереском. Піднята на захист рука зі щитом заніміла від удару в плече. Від болю в порізі на стегні Дунк зарипів зубами. Відступаючи, він запнувся на камені та впав на коліно, опинившись до грудей у воді. Знову підняв щита на свій захист. Але цього разу пан Лукас вдарив так страшно, що розколов дубову дошку просто навпіл. Рештки щита полетіли Дункові в обличчя. У вухах дзвеніло, рот був повний крові, та чомусь він іще чув, як із берега верещить яйк. «Вбийте його, пане, вбийте! Гир на нього!» Дунк пірнув уперед. Пан Лукас звільнив меча для наступного удару, але Дунк врізався йому в живіт плечем та збив з ніг. Знову обох проковтнула вода, але цього разу Дунк був на поготові. Охопивши довговерха рукою, він потяг його на дно, з запобитого покрученого верхополивого заборола закипіли бульки, але той все пручався, а тоді вхопив на дні камінь і почав гамселити по дунковій голові та руках. Дунк помацав на поясі. Невже я й кинджал загубив? спитав він себе. Та ні, ось де він. Рука вхопилася за руків'я, клинок вийшов з піхом. Дунку вігнав його повільно, з силою повертаючи туди-сюди, крізь бурхливу воду, крізь сталеві кільця та варену шкіру, просто під пахву Лукасу від верху. Пан Лукас смикнувся, зсудомився, і сили полишили його. Дунк відштовхнувся від нього і поплив у воді. Груди палали вогнем, повз обличчя майнула рибка – Довга, біла, тоненька. Яка це рибка? Чомусь зацікавився він. А ну ж, яка?»